السلام warahmatullahi wabarakatuh. الله وبركاته الحمد لله من اعلم من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله ياتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يريد الله به Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu Alhamdulillah yang pertama sekali kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla kesyukuran kita kerana hari ini di pagi yang mulia ini kita masih lagi dapat bersama-sama dalam satu majlis ilmu dalam satu perkampungan ilmu yang mana kita masih belum lagi habis daripada bahang pilihan raya yang baru berlalu beberapa hari yang lepas dan temanya untuk perkampungan kali ini yang saya kira sangat-sangat wajar dan sesuai. Lebih lagi mungkin sempena perlihan raya baru-baru lepas ni hati kita dah macam-macam masalah. Diri kita pun dah mungkin banyak melakukan dosa. Itu dan ini. Uh, maka kita perlukan kepada tazkiyatun nafs. Kita perlukan kepada penyucian, pembersihan jiwa. Dan saya kira tajuk yang diberikan pada kali ini juga salah satu tajuk yang sangat penting. Dalam suasana kita masyarakat di Malaysia yang mana tentang berkenaan sebuah kitab yang tak asing lagi kemasyhuran dia satu kitab yang saya kira Allah beri keberkatan kerana ianya dimanfaatkan oleh ramai pihak dikenali oleh ramai pihak dibaca dan diajarkan oleh pelbagai pihak iaitu sebuah kitab yang kita kenali sebagai Ihya Ulumuddin Ehya Ulumuddin adalah sebuah kitab yang boleh kita katakan sebagai satu kitab yang agak kontroversial, yang mana sebahagian daripada kita yang cenderung ke arah dakwah salaf ataupun sunnah sebahagiannya begitu elegi dengan kitab ini, seolah-olah kitab Ehya Ulumuddin ini menjadi satu garis pemisah. Di antara kita nak mengatakan seorang tu sebagai Salafi, Sunni, ataupun bukan. Siapa yang sampaikan perception tu membawa kepada kalaulah seorang tu seorang yang Salafi, seorang yang Sunni maka dia perlulah menolak kitab Ihya'ul-Muddin. Jadi hari ini kita akan membincangkan dalam ruang masa yang ada tentang sebuah kitab ini, Tetapi Kitab uh Yahya Ulumuddin tak akan kita kenal dengan sebenar-benarnya selagi mana kita tidak berkenalan dengan penulisnya. Sebagaimana kitab-kitab yang lain? Kalau kita tak mengenali penulisnya, maka kita akan kurang mengenali tentang hasil tulisannya. Kita kurang appreciate tentang qimah ilmiah ataupun nilai tulisan yang ditulis oleh pengarangnya. Jadi, kita akan berkenalan sedikit sebanyak dengan pengarangnya, iaitu Al-Imam Al-Ghazali Rahimahullah. Al-Imam Al-Ghazali Rahimahullah yang asal lamanya Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Hamd At-Tusi Al-Ghazali yang digelar juga dengan pelbagai gelaran. Antaranya Hujjatul Islam antara gelaran yang paling popular. Hujjatul Islam digelar juga dengan sebagai Muftiuz Zaman, mufti bagi zaman dia. Digelar juga dengan gelaran sebagai Asy-Syafi'i Asy-Syafi'i yang kedua. Digelar juga sebagai Al-Mujaddid Kurun yang kelima, Mujaddid Kurun yang Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, seorang imam kelahiran Tus, sebab tu dinisbahkan kepada Tus. Iaitu sebuah perkampungan yang terletak di Khurasan, di Iran sekarang ni. Perkampungan Tus yang mana dibuka pada zaman Uthman bin Affan. Yang sekarang ni terletak di uh, berdekatan uh, yang dikenali dengan perkampungan Mashhad di Iran sekarang. Dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, nama dia adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Tetapi dikenali dengan nama Al-Imam Al-Ghazali. Jadi dari mana datangnya gelaran Al-Ghazali ni? Jadi ada beberapa pendapat daripada kalangan ahli ilmu Sebahagian daripada ulama' Mengatakan Ghazali ini Dinisbahkan kepada Ghazali ini Ialah kerana Beliau berasal daripada sebuah perkampungan Yang bernama Ghazalah Pandangan ini ada disebutkan Al-Imamun Nawwi rahimahullah Al-Imamun Safadi Yang menisbahkan Al-Ghazali ini kepada perkampungan Yang bernama Ghazalah Dan ada juga sebahagian daripada Ulama' Menisbahkan Al-Ghazali ni kepada nenek moyang, kepada Al Imam Al-Ghazali, nenek moyang yang bernama Ghazalah binti Ka'ab Al-Ahbar. Jadi, dinisbahkan Al Imam Al-Ghazali bersempena dengan nama nenek-nenek moyang dia. Dan sebahagian, sebahagian ulama lain mengingkari sebutan Al-Ghazali. Mereka mengatakan sebutan yang sebenar ialah Al-Imam Al-Ghazali, bukan Ghazali. Di mesti ada syiddah kat situ. Ghazali. Nisbah kepada pekerjaan ayah dia. Yang carrier dia disebut sebagai Ghazal. Pemintal bulu. Jadi orang-orang di sana, orang-orang area sana, orang daripada Khawarizim, orang daripada Jurjan, dia akan sebut Ghazal ni dengan tambahan Ya di belakang. Jadi diorang panggil sebagai Ghazali. Dan pandangan ini yang dipegang oleh ramai daripada palangan sejarawan, antaranya Yaqutul Hamawi, begitu juga Al-Imamus Sam'ani Rahimahullah, seorang pakar dalam bidang nasab, yang ada Kitabul Ansab, yang dia mengatakan, tiada kampung yang bernama Ghazalah di Tuz. Orang dah pergi tanya di TUS ada tak perkampungan nama Ghazalah, tapi tak jumpa. Jadi dia mengingkari nisbah Al-Imamu Ghazali ni, disebut sebagai Ghazali, sebabkan perkampungan dinamakan sebagai Ghazalah. Dan mereka mentarjikan dengan sebutan Al Imamul Ghazali dan pandangan yang disokong oleh sejarawan-sejarawan lain seperti Al Imam Al Ibnul Ibnul Athir, begitu juga Al Hafidh Az Zabidi. Ini adalah gelaran ataupun nama kepada Al Imamul Ghazali rahimahullah. Dan beliau dilahirkan di perkampungan Tush yang yang kita sebut tadi berada di Iran. Ayah dia seorang pemintal bulu yang jual bulu-bulu tersebut, kepada kedai-kedai dia Tuz. Bukanlah seorang yang kaya sangat. Tetapi, di akhir hayat ayah dia, ayah dia, berpesan kepada sahabat dia. Ayah dia bagi tahu sebelum dia wafat, dia kata, aku memiliki dua anak. Al-Imamul Al Ghazali, Muhammad bin Muhammad. Adik dia, Ahmad bin Muhammad. Aku nak mewasiatkan dua anak ni, kepada sahabat aku. Dan aku bagi semua harta aku yang tinggal ni. Untuk kamu jaga dia Gunakan harta aku ni Untuk pendidikan dia Sebab aku daripada kecil dulu Aku teringin nak belajar membaca Nak belajar menulis Tapi aku tak berkesempatan Jadi aku nak Aku nak anak-anak aku ni jadi orang pandai Jadi dia minta sahabat dia untuk jaga Jadi Alimamul Ghazali Dan adik dia Ahmad. Ahmad Ahmad ni adalah seorang juga Tokoh besar dalam kesufian yang ada kemudiannya meringkaskan kitab Abang Li'ihya'ul-Muddin yang dinamakan sebagai Lubabul-Ihya'ul. Jadi dua orang adik-beradik ini dibesarkan oleh sahabat ayah dia sampailah satu ketika sahabat ayah dia ni kehabisan semua duit-duit yang ditinggalkan oleh ayah Alimamul Ghazali. Bila dah kehabisan, dia sendiri bukan orang yang senang. Dia sendiri orang yang susah. Jadi dikata kepada Alimamul Ghazali dan adik dia kamu tahu aku ni orang miskin. Dan aku tak mampu nak nak sara hidup kamu lagi lepas ni. Aku dah tak mampu nak bagi lagi pendidikan kepada kamu selepas ni. Jadi aku cadangkan kamu pergi ke madrasah Fulan sebab madrasah Fulan tu percuma. Dibiayai oleh dermawan-dermawan Islam masa tu. Makanan free. Mungkin yuran juga free. Kamu pergi belajar sana so kamu akan dapat makan free. Duduk sana. Sebab dia seolah-olah nak melepaskan tanggungjawab dia Supaya Al Imam Al Ghazali adik dia duduk di sekolah tu Belajar untuk makan Bukan belajar untuk pandai Tapi belajar untuk nak survive Jadi Imam Al Ghazali masa tu masih muda lagi Dan adik dia pun pergilah Dia belajar semata-mata untuk nak makan Dan itulah yang diungkapkan oleh Al Imam Al Ghazali rahimahullah. Dia kata Talabnal ilma ligairillah Fa'abal ilm Fa abal ilmu illa kami dulu menuntut ilmu tidak kerana Allah kerana itu ilmu itu tak mau datang kepada kami melainkan jika kami mencarinya demi Allah Azza wa Jal. Itu ungkapan satu ungkapan dia yang masyhur dulu tetapi demi survival Al-Iman Ghazali adik dia teruskan pelajaran jadi start daripada situ, dia belajar tapi masa itu taklah berapa bersungguh. Dia merantau daripada kampung dia di Tus, dia pergi ke Jurjan. Di Jurjan, dia belajar dengan beberapa ulama' yang, yang ada di sana. Ditulis, kemudian dia pulang ke Tus. Dalam perjalanan dia daripada Jurjan balik ke Tus, kat situ berlaku satu peristiwa yang mengubah dia punya hidup dia. Selama ini, dia belajar, bukan belajar betul-betul lah. Seolah-olah macam kita punya belajar. Kita belajar apa? Kita tulis tulis tulis tulis balik kita simpan dekat buku kan. Tak ulang gaji, tak hafal, tak faham apa. Jadi Imam Ghazali dulu pernah kata bila mana dia belajar tu ditulis dekat banyak helayan helaiian dia semua disimpan. Dia tak hafal apa. Dalam perjalanan daripada Jurjan pergi ke Tus, balik ke kampung halaman dia, dia dirompak. Masa dia dirompak, semua barang dia kena ambil termasuk dia punya buku-buku catatan tu. Semua kena angkut. Al Imam Ghazali ni panik Dia lari dia pergi kejar perompak tu Merayu Kau ambillah semua barang aku ni ambillah Tapi tolonglah bagi balik aku punya catatan tu Sebab inilah ilmu-ilmu yang aku catat dulu Kalau kau ambil ni hilang ilmu aku semua Perompak tu ketawa Dia gelap dia kata Kamu kata kamu ada ilmu sedangkan ilmu kamu ada dekat buku-buku ni Dia gelap Dia kata kalau aku ambil buku ni Habis kau. Kau dah habis lah, sisi kau punya bertahun-tahun kau belajar ni, kau dah tak ada apa-apa. Jadi Alimah Mawazali merayu, merayu, merayu dan akhirnya dia berjaya mendapatkan catatan dia balik. Kat situ terletaknya kepentingan kita tahu, kita menghafal, kita memahami ilmu yang kita pelajari. Jadi sejak daripada tu, daripada umur di masa tu 20 tahun, 3 tahun daripada tahun 470 hijrah sampai 473 hijrah, dia fokus untuk nak hafal semua apa yang dia dah catat tu. Dia yang tu je. Jadi masa tu umur dia dalam 20 tahun sampai umur dia 23 tahun. Sebab Imam Ghazali rahimahullah lahir pada tahun 450 hijrah. Dia hafal. Dia tak mau jadi dalam situasi yang mana dia ada kitab tapi tak ada ilmu tu dalam dada dia. Bagaimana kata ulama' rahimahullah Iza lam takun hafizan." wa'iyan fa jam'uka lil kutubi la bil jahl fi majlisin wa ilmuka fil baiti ulama raka law kamu tidak menjadi seorang yang hafiz seorang yang hafal betul-betul dengan apa yang kamu pelajari maka kalau kamu himpunkan ribuan kitab pun tak akan memberi manfaat pada kamu atantiqu bil jahl fi majlisin adakah kamu mau ketika kamu bercakap dalam majlis-majlis ilmu bercakap dengan atas dasar kejahilan ilmu sedangkan ilmu kamu tertinggal kat rumah, maksudnya buku-buku tu tertinggal kat rumah, bila mana kita tak ada dekat, bila buku kita tak bersama dengan kita, maka ilmu kita tertinggal dengan buku tu. Jadi, atas dasar tu, dia insaf dan dia pun menghafal semua buku dia. Dari situ dia kata, aku akan study betul-betul lah, insaf lah. Jadi, dia pun start, dia study betul-betul, kemudian dia pergi ke Naisabur. Dia Naisabur, dia berjumpa dengan guru utama dia. Yang sangat memberi kesan kepada hidup dia. Yang dikenali sebagai Al-Juayni. Ataupun disebut juga dengan dikenali juga dengan nama Imamul Haramain, Abdul Malik bin Abdullah. Al-Ash'ari, Al-Shafi'i, seorang mufassir, seorang usuli, seorang ahli fiqh yang hebat. Yang pada zaman dia. Dia meninggal tahun 478 Hijrah. Al-Juwayni ataupun Imamul Al Haramain ni adalah antara guru yang memberi impak besar kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al Ghazali ni belajar dengan di fiqh mazhabus Syafi'i. Dia belajar betul-betul mazhabus Syafi'i, dia belajar betul-betul usul dengan Imamul Haramain, dia belajar juga tentang perdebatan mantik falsafah. dan kemudian dia dia dia dia, dia fokus Speciality di maksud tu banyak kepada usul dan fiqh Sampaikan Al-Imamul Ghazali rahimahullah Antara tonggak besar Dalam madhabu syafi'i Dan disebutkan pada zaman dia Tak ada ulama syafi'iyah yang sehebat Al-Imamul Ghazali rahimahullah Dan dalam tempoh tu juga diberjaya mengarang kitab usul fiqh Di mengarang kitab usul fiqh Sampaikan guru di Imamul Haramain Bila baca kitab Al-Imamul Ghazali rahimahullah dia kata, Dafantani Kamu telah menanam Aku hidup-hidup. Halak tasbir Hatta amut. Alangkah baik Kamu tunggu dulu sampai aku mati. Maksudnya, kamu dah tulis Buku ni, kamu dah macam Bunuh aku dah. Seolah aku dah habis. Dengan nilai, dia nak puji ilmu Al-Imamul Ghazali, nak puji Buku yang ditulis Al-Imamul Ghazali Rahimahullah. Dia kata kalau kau tunggu aku mati, lepas tu kau tulis kan bagus. Bergura lah kot dengan Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ni tak dinafikan seorang tokoh dalam madhab syafi'i dari sudut fiqh yang hebat. Dari situ juga, masa tu zaman madrasah Ash'ariyah memang kuat. Jadi daripada Al-Juayni, guru dia sendiri, dia, dia belajar madhab Ash'ari. Dan kemudian dia menjadi tunggak besar dalam madhab Ash'ari seperti Abu Hasan al-Ash'ari. Seperti Al-Baqillah ni. Begitu juga guru dia Al-Juway ni. Dan dia sendiri antara empat tonggak utama dalam madhab Asyari. Dalam akidah. Jadi kat situ, dia dah berhasil mendapat satu ilmu yang banyak. Sampai tahun 478 Hijrah, bila mana Imam al guru dia ni meninggal. Masa tu umur dia dah 28 tahun. Jadi daripada situ, dia mula untuk nak aktif dalam dakwah. Ekiti dalam dakwah dia banyak berdebat, dia banyak berjidal dengan ahli-ahli filosof. Masa tu walaupun Al-Ghazali ni antara yang terpengaruh dengan banyak falsafa-falsafa dan ilmu kalam, tetapi zaman tu ada yang lebih dahsyat daripada level tu. Mazhab-mazhab batiniah, Ismailiyah, masa tu yang lebih hardcore dalam bidang-bidang falsafah yang mana kat situ Imam Ghazali banyak debate dengan diorang. Sampailah nama dia popular. Orang kenal dia, orang tahu dia punya kehebatan dia, keilmuan dia masa tu. Sampailah kehebatan dia ni menyebabkan masa tu pemerintah di Baghdad nizamil mulk, pemerintah Bani Seljuk masa tu. Dia ada madrasah uh, nizamiyah di Baghdad. Yang madrasah nizamiyah ni antara yang berperanan dalam menyebarkan fiqh madhabi syafi'i begitu juga yang menyebarkan akidah asyari pada zaman tu. Jadi dipanggil Al-Imamul Ghazali Rahimahullah untuk nak mengajar dekat sekolah dia. Sekolah yang popular masa tu. Sekolah kerajaan. Jadi Al-Imamul Ghazali Rahimahullah pergi untuk mengajar di sekolah tersuhur tu umur dia masa tu tak mencecah 34 tahun lagi. Muda lagi. Macam saya lebih kurang. Tak cecah hari 34. Jadi dekat sana dia pun ajar. Khususnya dalam usul dalam fiqh dia banyak melakukan tajdid dalam mazhab. Bicara tentang usul, tentang furuk, tentang macam-macam pembahasan. Yang menyebabkan masyarakat kat sana nampak dia. Sanjung dia. Sampaikan uh, Al-Imam Ghazali mendapat satu kedudukan yang tinggi di Baghdad masa tu. Tapi sampai sampaikan seorang murid Ibn Al Arabi beritahu, majlis-majlis ilmu ni dihadiri oleh lebih kurang 400 ulama-ulama besar di Baghdad masa tu. Maksud 400 ulama besar bila mana datang kepada Al-Imamul Al Ghazali menunjukkan tentang kedudukan Al-Imamul Al Ghazali dalam bidang ilmu. Tiba-tiba, suddenly, Imamul Ghazali gone. Fasa kedua dalam hidup dia. Dia yang tengah diambang populariti yang dahsyat, disanjung oleh masyarakat, mendapat jawatan yang tinggi dalam dalam pentadbiran, dalam kerajaan, rapat dengan pemerintah masa itu, nidamil mulk, tiba-tiba, dihilang, diambil jalan atazahud at wal inqita diambil tiba-tiba jalan ke zuhudan, diputuskan duniawi daripada dia. Secara tiba-tiba, kat sini bermulanya fasa kedua hidup dia. Sebab masa dia ditanya, kenapa kamu pilih jalan ni tiba-tiba? Kamu tengah orang tengah kenal ramai, kelas tengah banyak, tiba-tiba dia hilang, dia tak mau mengajar. Orang. Hilang. Dia tak mau bercakap dengan orang, dia nak duduk bersendirian. Al-Imam Al-Ghazali ni bagi tahu sebab dia. Dia bagi tahu, aku selama ni aku dah mendapati daripada ilmu-ilmu yang aku pelajari ni semua banyak-banyak cabang. Ni, Aku telah mempunyai keimanan kepada Allah, kepada Rasul, kepada akhirat. Didah memahami banyak perkara. Aku telah melakukan banyak perkara. Tetapi akhirnya aku sedar, aku tak akan mencapai akhirat, melainkan jika aku mempunyai taqwa dan mampu mengawal hawa nafsu aku. Aku cek semua amalan-amalan aku selama ini, pekerjaan yang aku lakukan, aku fikir pekerjaan aku yang terbaik yang aku lakukan, ialah mengajar. Kemudian aku cek hati aku balik. Aku mendapati hati aku ni tidak ikhlas kepada Allah. Aku mengajar orang untuk jawatan. Aku mengajar orang untuk habuan keduniaan. Akhirnya aku sedar, aku sekarang ini diambang api neraka. Yang mana kalau aku tak mengubah diri aku, aku akan diherit ataupun aku akan musnah. Itu kata Al-Imamul Ghazali Rahimahullah sendiri. pengakuannya yang dia tiba-tiba mengambil jalan untuk nak melarikan diri daripada ramai orang ni disebabkan dia rasa hati dia tak ikhlas. Dan sebelum ni di tengah hangat, di tengah ni semua sebab dia kata dia nak mengejar jawatan. Kedudukan. Jadi bila mana dia belajar sikit ada ilmu tasawuf kesufian masa tu, dia banyak terpengaruh dengan bab-bab kerohanian yang menyebabkan dia merenung balik keikhlasan dia. Keikhlasan ni satu benda yang dia rasa cukup berat pada dia. Yang mana benda ni bukan berat pada dia, tapi berat pada semua orang. Dan bila bila dengar kisah Imamul Ghazali Rahimahullah ni, saya cukup faham kenapa dia ambil tindakan macam tu. Dia tengah lawan diri dia. Hati kita manusia ni selalu berbolak balik. Sampaikan Sufyan Al-Thawri bagitau ma alajtu syai'an ashadda min niyyati innaha tataqallabu alay. Aku tak pernah merawat diri aku ni sesuatu yang lebih susah daripada hati aku kerana dia sentiasa berbolak-balik. Bahkan ulama dulu bagitau kami berjuang nak melawan hati kami, nak bagi ikhlas hati kami ni 20 tahun. Barulah kami menuntut ilmu selepas tu sampai 30 tahun. Tapi hati ni something benda yang berat. Ujian yang Allah bagi dalam bentuk keduniaan, dalam bentuk jawatan, selalu akan, lagi besar habuan, lagi besar jawatan, lagi besar populariti, syaitan masuk akan lebih kuat. Kita selalu akan jadi macam, banyak benda yang mungkin kita dah lari daripada ikhlas. Dan benda ni juga yang sometimes saya pun fikir benda yang sama. Sometimes kita fikir, adakah kita buat selama ni ikhlas kerana Allah? Adakah patut untuk nak kita tiba-tiba lenyap macam mana Imam Ghazali juga. Sometimes kita terfikir juga tahap macam tu. Sebab benda ni kalau kita tak betulkan hati kita di akhirat nanti kita lah orang pertama yang akan dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jall sebagaimana dalam hadis sahih Muslim yang mana kemudian kita juga antara orang yang pertama akan dicampak ke dalam api neraka wal iazubillah. Dan mana Allah Azza wa Jalla sebut dalam Quran? Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, نوفئ اليهم اعمالهم هم فيها وام فيها لا بخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الله عز وجل bagi tahu siapa yang mencari keduniaan Allah akan bagi dia tak akan berkurangan sedikit pun tetapi mereka ini di akhirat kelak tak akan mendapat apa-apa amalan dia semua akan terhapus semuanya akan hilang jadi, ini yang kita tak mau, Dan Imam Ghazali risaukan benda ni. Menyebabkan akhirnya, dia ambil keputusan, khalas. Dia nak bermuzlah. Dia dah tak mau mengajar lah. Dia tiba-tiba putuskan diri daripada semua. Dia kata, selama ni aku tenggelam dalam bersosial dengan manusia. Sekarang aku akan tinggalkan hubungan dengan manusia. Dia bersendirian. Sampai satu tahap dia sakit. Bila dia sakit tu, kesakitan dia tu menyebabkan dia kata dia tak dapat menggerakkan lisan dia. Dia rasa muhasabah. Dia rasa lepas daripada itu, dia kata, di doa kepada Allah. Yang di, dia sifatkan, ammai yujibul mutarra idha da'ah. Siapa yang yang Allah Azza wa Jal sebut, siapa yang mengkabulkan, memakbulkan doa orang-orang yang dalam keadaan terdesak ni doa kepada Allah. Dia kata, akhirnya Allah makbulkan aku dan aku sembuh. Dan kemudian aku bertekad, aku nak menjauhi semua yang ada sekarang ni untuk nak bermuhasabah, membaiki diri aku balik. Tazkiyatun nafs ni balik. mujahadatul nafs ni. Dia baru je di Baghdad 4 tahun. Umur dia masa tu 38 tahun. Jadi akhirnya Alimah Al-Ghazali rahimahullah dia ambil keputusan nak keluar daripada Baghdad. Senyap-senyap. Supaya pemerintah masa tu tak tahu. Kalau tahu mesti akan halang dia. Jadi dia ambil keputusan nak pergi ke Syam. Dia pun berangkat pergi ke Syam. Ini adalah fasa kedua hidup dia. Yang mana lebih kurang 10-11 tahun dia menjauhkan diri daripada semua benda ni Daripada orang yang tengah famous Tiba-tiba lenyap Dia keluar dia pergi ke Syam Dia bagi tahu Dengan niat Dia nak muhasabah diri Dia nak betulkan niat dia balik Tetapi dia mengambil banyak cara kesufian Yang mana dia kata Apa yang aku belajar daripada ilmu tasawuf dulu Itulah yang dia akan gunakan Untuk nak membaiki diri dia Sampai dia kata Tempoh dua tahun tu dia beruzlah di Dimashq, di Syam, bersendirian, Solo. Tak ada siapa kacau dia. Siang hari dinaik ke Menara Masjid Dimashq, di Lok Pintu, dia duduk seorang-seorang dalam tu. Berzikir, mungkin mengaji, bermuhasabah. Dua tahun. Selepas daripada tu, dalam tempoh sepuluh tahun tu, dia pun kemudian dia keluar pergi ke Baitul Maqdis. Kemudian dia pergi ke Makkah dan Madinah menunaikan haji. Dan kemudian dia pergi ke ke Syam. Dalam tempoh tu dia berulang alik. Di antara Hijaz, di antara Syam, Baitul Maqdis. Sepuluh tahun. Bersendirian. Beruzlah. Untuk nak, dia kata nak betulkan balik diri dan hati dia. Selepas sepuluh tahun, masa itulah, masa itu umur dia pun dah mencecah 49 tahun. Al-Imamul Al Ghazali rahimahullah antara umur yang tak berapa lama. Umur dia meninggal tahun, dia meninggal 55 tahun. Pada tahun 505 hijrah. Jadi, ni enam tahun sebelum dia wafat. Pemerintah di Sabur panggil dia balik. Dia adalah uh, yang pemerintah lama, ni Zhamilmuk, ni dah kena bunuh dah. Jadi pemerintah baru tu panggil dia balik untuk nak ajar balik. Untuk nak bantu dia menghancurkan fikrah-fikrah falsafah-falsafah hakikah batiniah ni. Sebab dirasakan Imam Ghazali ni sahaja yang boleh buat berdasarkan pengalaman dia dulu, experience dia, kemahiran dia dalam ilmu kalam, kemahiran dia dalam bab perdebatan, kemahiran dia dalam bidang falsafah ni semua buatkan dia kata Imam Ghazali ni adalah calon yang paling layak. Imam Ghazali asalnya tak mau. Tetapi akhirnya difikir balik, dia tak akan berjaya melainkan ada sultan yang kuat yang membantu dia. Dalam kes ni, pemerintah masa tu dinai sabur, minta dia, akan sokong dia. Sebab firqah batinia Ismailiyah masa tu, antara yang mengancam kepimpinan, dinai sabur masa tu. Pemerintah sebelum dinamati, kena bunuh. Jadi fikrah ekstrim ni kena dibenteras. Secara ilmiah. Jadi masa tu lah Imam Ghazali fikir balik, fikir balik. Dia kata, dia memiliki segala ubat. Nak merawati penyakit-penyakit yang ada dalam masyarakat Dia fikirkan Kali ni dia balik Dia akan menentang arus Zaman yang masa tu dah penuh dengan pemikiran yang ekstrim macam tu Dia menent balik menentang arus Jadi dia kata tak ada masalah Bila balik Dia berdakwah Confirm ramai akan musuh dia Jadi dalam bab tu dia kata Aku tak risau mendapat kedudukan di mata masyarakat Kerana aku akan dimusuhi oleh ramai orang Dan dia balik di berjuang di ber, dia, dia dia dia berdebat dicuba bentras fikrah-fikrah falsafah yang hardcore tu sampailah pemerintah Naisabur masa tu kena bunuh bila kena bunuh akhirnya dia keluar daripada, daripada Naisabur dan dibalik-balik ke negara asal ditus bila dibalik ke tus dia dah di di hujung hayat dia dia buka madrasah dia ada madrasah yang dikhususkan untuk dia ajar fiqh dan ada juga yang dia, dia dia ajar tasawuf kecuali disebutkan pada zaman akhir hayat dia seolah-olah dia menyesal. Dia banyak sangat bergelumang dalam bidang-bidang ilmu kalam. Ilmu kalam ni memang terlalu complicated, terlalu duk fikirkan otak yang yang yang yang, yang ekstrem. Dia kata dia dah banyak membuang masa dia dengan benda-benda ni. Disebutkan juga akhir hayat dia dia banyak menghabiskan hidup dia dengan sahih al-Bukhari. Dan dikisahkan juga beliau meninggal rahimahullah dalam keadaan Sahih Bukhari atas dada dia. Maksud tu di, di akhir hayat dia, baru dia nak mendalami, baru dia nak uh, banyak mendalami ilmu hadis. Tetapi ilmu beliau rahimahullah umur beliau tidak panjang. Tetapi umur yang tak panjang tu, disebutkan bahawa Al Imam Al Ghazali rahimahullah telah mengarang lebih daripada lima ratus kitab. Limau tu, besar. Kemudian khususnya Kitab-kitab yang masyhur Dalam bidang fiqh Dia ada kitab Al-Basit Dia ada Al-Wasit Dia ada Al-Wajiz Bayan Qawlan Syafi'i Dia ada kitab-kitab Dalam bidang usul Usul dia pun banyak Al-Mustasfa syifaul Ghalil Tahzibul Usul Antara kitab-kitab dia Yang famous dalam bidang Usul Dan juga fiqh Dalam usia yang Kita boleh kata Singkat tu. Jadi Al-Imam Al-Ghazali ni Kemudian pada tahun 505 Hijrah, 14 Jumadil akhir akhirnya beliau meninggal, rahimahullah. Tapi kita nak faham, macam mana peranan Al-Imamul Ghazali rahimahullah dalam yang para ulama' gelari sebagai mujaddid kurun kelima. Mujaddid kurun kelima, yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Abi Dawud, Nabi kata, sesungguhnya Allah akan mengutuskan pada setiap kepala 100 tahun itu mujadid orang yang akan melakukan tajdid pada agama dia, memperbaharui urusan ini maksudnya orang yang akan berjuang, orang yang akan menegakkan syariat Islam, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang akan memerangi bid'ah, orang begini dan orang ini yang memberi impak yang besar kepada masyarakat dia. dan kerana impak ni lah juga ramai daripada para ulama rahimahullah. Menggelar Al-Imamul Ghazali sebagai mujaddid bagi kurun kelima hijrah. Sebagaimana Al-Imamul Syafi'i rahimahullah digelar sebagai mujaddid pada kurun ketiga rahimahullah. Atau kurun kedua hijrah. Disebabkan Al-Imamul Syafi'i rahimahullah, dia impak kesan, dibawa bawa pembaharuan dalam bidang fiqh, dalam bidang usul yang mencampurkan antara fiqh Imam Malik dan Abu Hanifah ketika itu, maka imam syafi'i datang dengan dengan gaya yang baru cara memahami nas-nas dengan usul fiqhnya yang memberi impak yang besar kepada dunia selepas daripada itu sebab itulah para ulama menggelar imam Syafi'i mujaddid pada kurun tersebut